Jabur 120 dari ayat satu sampai tujuh. nyanyian Cairah Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan dia mendengar seruanku. Selamatkanlah jiwaku, ya Tuhan, daripada bibir berdusta dan lidah yang menipu. Apakah yang akan diberikan kepadamu atau apakah yang akan dilakukan kepadamu? Hai kamu lidah yang palsu. Dia akan menghukumu dengan anak-anak panah tajam perwira dengan kayu api yang menyala. Betapa malangnya aku kerana aku tinggal di misik di antara kemah-kemah kedar. Cibu aku telah tinggal terlalu lama dengan orang yang membenci damai. Aku menyokong damai tetapi apabila aku bersuara mereka menyokong perang seratus 120